Rugăciunea a 37 -a pentru taina și mucenicea inimării. Doamne, este reuștoasă, Domn și al Pământului, Te iubim că și-ți mulțumim, dincă taina împărăției, cea din dreac păcută și din îngeri neștiută, Tatăl Ceresc pentru tine a creat. Cu iubire ție toate ți a dat, și că cu vioșii din Italia în ea ai chemat. Antonie Romano, apoi Agata, Benedict, Manifastie, Claudia, Procula, Columba, Drosis, Eustosia Fecioara, Emilian, Eutychie, Fevronia, Filip, Sanctim, Taumatunga, Tebe, Fiorentie, Ieronin, Ilie cel Nou, Ioan, Seceratoru, Ioan Melod, Iosif Melod, Irina, Leon cel Mare, Roman, Romana, Macale, Marcella, Munza, Ieronia Romana, Marin, Melania, Nikita, Mătrișito, Nicole, Nicolae, Nil, Paula, Cever, Ion, Samson, Sege, Tarsen, Teoptist, Vasile, Vera, Senia, care împreună cu toți pe vreoși în Franță, Gimnaia, Atal, Bathilda, Bogolet, Briuc, Chotilda, Filibert, Genevieve, Guenol, Guy, Ilarie, Ilian, Nikita, Nikita, Ralingonge, Riglier, Trastic, Figismund, Stefan, Vandrile și alți din restul Europei. Alexandru Alexandru Amon, Amon Anastasie Anastasie Andronic, Antonie, Antuza, Antuza, Arcadie, Arcin, Anastasie, Auxentia, Abraham, Barnaba, Benedict Benedict Bonifatie, Bonifatie, Kiril Clemen, Congal, Cristofor, Dorotei, Elisei, Eftimi, Eftimi, Ehelbert, Pridolin, Gal, Guyanol, George Gherasim, Hilda, Iacob Iacob Ignatia, Joachim Ioan Ioan, Ioan Ioan Ioan Iosif, Ioan, Ioana Kevin, Marcel Maria, Maria Maur Nikifor, Mistero, Nicodium Cerno, Nil Nil, Nil Mirostivul, Orion, Ortisie Paisie, Travel Petru Petru Petru Petru Petru Petru Petru Колликсения, Рома, Терафин, Терафин, Духовник, Черги, Стимеон, Стимеон, Стиман, Стефан, Стефан, Терофия, Теросегия, Терафон, Терафон, Стихов, Ильик, Кларвар, Василий Ангало, Венчеста, Сликенки, Вал, Гурджи, Францита care, te-a slujit, te-au cinstit, te-au de aceea, de un loc și un nume nou în împărăția ta t iar noi te ne rugăm unii pentru alții, porunca ta am încredit.